מלכים א', פרק ה'. ושלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר ארץ פלישתים, ועד גבול מצרים. מגישים ממנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. ויהי לכם שלומו ליום אחד, שלושים קור סולת ושישים קור קמח, עשרה בקר בריאים, ועשרים בקר רעי, ומאה צון.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 ורוחב לב כחול אשר על שפת הים, ותרף חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, ומכל חוכמת מצרים, ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי, והימן וחלקול ודרדה בני מחול, ויהי שמו וכל הגויים סביב, וידבר שלושת אלפים משל, ויהי שירו חמישה וא'. וידבר על העצים, מן הארז אשר בלבנון, ועד האזוב אשר יוצא בקיר. וידבר על הבהמה ועל העוף, ועל הרמס ועל הדגים. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלומו, מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלומו, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו. כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. וישלח שלומו אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו, מפני המלחמה אשר סבבוהו, עד לתת אדוני אותם תחת כפות רגלי. ועתה הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגרה.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 כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים. ויהי כשמוע חירם את דברי שלמה, וישמח מאוד. ויאמר, ברוך אדוני היום, אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. וישלח חירם אל שלמה למור. שמעתי את אשר שלחת אלי, אני אעשה את כל חפצך, בעצי ארזים ובעצי ברושים. עבדי. יורידו מן הלבנון ימה, ואני אסימם דוברות בים עד המקום אשר תשלח אלי, ונפצתים שם, ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. ויהי חירום נותן לשלומו עצי ארזים ועצי ורושים כל חפצו. ושלמה נתן לחירם עשרים אלף קור חיטים, מכולת לביתו, ועשרים קור שמן כתית. כה ייתן שלמה לחירם שנה ושנה. ואדוני נתן חוכמה לשלומו כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויכרתו ברית שניהם. ויעל המלך שלומו מס מכל ישראל, ויהי המס שלושים אלף איש. וישלחם לבנונה עשרת אלפים בחודש, חליפות. חודש אהיו בלבנון,